провидницею, що знала все. Підготували мені німецький паспорт з початками і відбитком великого пальця. Був я сфотографований під 16-річного хлопця. Мені не важко було скоротити вік на 5 років, якби не той який рець, емблема рідного Балтійського флоту. Вечерами ми обговорювали ситуації, що могли трапитись в тилу фашистів, сперечали, шукали надійніші рішення. У більшості дискусії я і Василь були однодумцями. А це означало, що повинні дбати не лише про радіозв'язок, а й про агентуру, бо нам доведеться виходити на зв'язок з людьми, бо з них же буде обмаль інформації про ворога. Ми зовсім не применшували роль командира, Оскар був старшим від нас, добре знав мову ворожої армії, та під час обговорення гострих ситуацій іноді висловлював сумнів. А якщо у нас це не вийде, Василь вже поспішав відповісти. Треба зробити все, щоб вийшло. Можливо, обережність резидента якраз і знадобиться в ситуаціях, які потрапимо по той бік фронту. Сім разів відміряй, а раз відріж. Однак оті сім разів не виключать рішучості, коли треба добути розвідувальні дані. Інколи ми ходили до кінотеатру «Спартак», що на вулиці Салтикової Щедріна, по двоє по одинці. Іван Сергійович не радив у людних місцях бувати в трьох, до того ж, обличчя Оскара якесь запам'ятке худощаве з глибокими зморшками. 6 листопада Іван Сергійович прибув до нас вельми збуджений. «Пробач, – звернувся до мене, – але ти вже не наш. Далі бути на занятті тобі не цікаво. Іди погуляй по місту». «Як не ваш!» – розгубився я, бо був здивований до краю. «Тебе переводимо в іншу групу, бо щось з радистом. Повернися під вечір». Оскар, Василія здивованими очима дивились на свого начальника, погано розуміючи, як таке може статися після того, як усе вже підготовлене до відрядження у ворожий тил. Таке розпорядження начальника розвідвідділу фронту генерала сказав для певності Іван Сергійович. Знічав я, поблів я в перукарню, сів у вільне крісло. Перукар перемовлявся зі своїм напарником, старим зігнутим чоловіком. Обидва хотіли порозмовляти з клієнтами. Та мені було не до балачок. Я бачив віддзеркалене своє обличчя і очі, Що зараз були сумними. Куди ж мене посилають? Що там за група? Мала чи велика? Куди доведеться летіти? Бачачи моє заклопотане обличчя, Перукар сказав співчутливо, «Усе буде гаразд. Повірте мені, ви танкіст!» – затримав він погляд на емблемі. «Після госпіталю дали трохи перепочити. Само собою. А тепер на фронт? Під Ленінградом тим танками не розвернутися. То каміння, то болота, то ліси. Не те, що на Україні» куди отак пішли могутні наші танки з-під Белгорода. «Розвернемося і тут», – сказав я, аби щось відповісти. «Люди кажуть, що сьогодні наші візьмуть Київ. Оце буде подарунок до жовтневих свят. Повинні взяти». «А ви, товаришу старший лейтенант, мабуть, з України?» «Так». Але в Києві ніколи не був. Зате у Ленінграді побували.